Музики саме в цей мент перестали грати. Людка почала порядкувати. Покришку від гробу взяли Руденька та її мати. Чертиця Мілка зібрала кілька букетів, оминувши того дивного, щоб розкидати по землі. Юрко Смерд, Шурко Хаєцький, Олексій та Віктор Тишкевич стали по абабіч труни. Капіля звела з приступки матір і повела її. Вони спинилися побіч Шурикової матері, решта згрудилися ззаду. Вінків не було, через це дівчинці з двору дали великого букета, що його принесла Шурикова мати. Людка махнула музикам, і знову і ржаві пилки почали різати повітря, ніби бляху, і прибивали її дерев'яними молотками. Людка йшла попереду із чортицею мілкою і розсипали дорогою квіти. Тоді рушили ті, які несли покришку. Відтак Дівчинка з букетом. Чоловіки хекнули і підняли труну, поставивши на плечі. І Шурик поплив в останній путь із ясно осяяним сонцем лицем. До речі, сьогодні воно не було в тумані, а світило ясно. І не було на небі жоднісінької хмарки. В ногах у покійника похитувалися важкі м'ясисті налиті кров'ю квіти – і трупний запах одних ніби посилився і заповнив повітря, а самі квіти заворушилися ніби живі, намагаючись припідняти голівки. Деякі ж голівки і попіднімали. І злетіло раптом у повітря невідомо звідки два голуби. Один білий, а другий чорний. Затрепотіли голосно крильми, аж усі звели голови, щоб на них подивитися. Голуби зробили над двором коло і подались увись, усе меншаючи і меншаючи. Білий світився, поблискуючи пір'яма чорний нагадував того м'ячика з оком у середині, що його часто відчувала в собі капіля. Тож новила музика, струшуючи, скрижаніли в гарячий лід повітря, і капіля заридала, тремтячи всім тілом. Шурикова мати йшла рівно, випростано, ніби закам'яніла, а Тамара похитувала головою. Капіля тримала її під руку. На вулиці труну засунули в розхилене жерло невеликого автобуса, при цьому одна із дивних квіток таки зламалася. І Людка потім присягалася, розповідаючи про те, що з тієї квітки крапнуло кров'ю, а може то був у квітів такий сік. В автобуса сіли родичі, носії, дехтось жінок, а решта залишилися стояти на вулиці. До цього невеличкого гурту долучилося ще кілька сусідок та перехожих. Автобусик Чмихнув їдким синім димом і покотив під гору. Капіля зернула на Шурика, їй здалося, що той ледь-ледь усміхається. Машину кидало, і з рота Шурика, з кутика, поповзла якась рідина. Капіля нахилилася і втерла її хусточкою. Вона вже не плакала, стала урочисто спокійна, але чорного на її обличчі побільшало. Тамарина голова трусилася, очі мертво світили, а Шурикова мати перетворилась у нерушну статую і не здригалася навіть у руху автобуса. Музики тримали на колінах інструменти, сонячний промінь падав на кларнета і той сяяв золотом. Фінал Однієї ночі Шурик прийшов к капілі в сон. Був у фраці, з кроваткою-метеликом, в білюсінькій сорочці із напомаженим волоссям, аж лискотіло, розділене з лівого боку рівним проділом. Шурик зайшов до їхнього дворика, ступаючи лакованими туфлями на брук, який лискотів під щедрим місячним промінням. При цьому з-під штанини в нього помигували білі шкарпетки. Вийшов на ганочка, зупинився і глянув звідсіля на далекі річкові краєвиди. В одному місці побачив червоні м'ясисті квіти, які горіли, ніби лампіони. Шурик змахнув, як фокусник, рукою, і одна із квіток лампіонів відірвалась від м'ясистого стебла і пролетіла простір між ними квітками, втрапивши якраз у виставлену шурикову руку. Прикріпив її до лацкану фрака, і вона засвітилася, ніби ліхтарик із червоним склом. Тоді зайшов до коридорчика присвітив ліхтариком квіткою біля газової плити і знайшов сірники. На цей час у роті в нього виросла сигаретка, але не з білим папірчиком, а темно-коричневим. Була трохи довше звичайної.